У край снігів, заметів і боліт. Минають дні, складаються в літа, а волі їй ніхто не поверта. Два Микити присвячується Микиті годованцю. Колись родились два Микити, та й почали на світі жити, вони ровесники були але по-різному жили. Микита перший, всюди сущий, не посидющий, не всипущий, до влади рвався, став царем. Микита другий той роками сидів над мудрими книжками і став народним байкарем. Микита перший той купався у й розкоші весь час. Микита другий опинявся там, де Макар Телят не пас. Жили по-різному Микити Микита цар робив візити Літав за гори і моря Вертівся дзигою усюди Та й довертівся, доки люди Обрали іншого царя Минуть літа Десятиліття Не буде нас Усі умрем А чесний труженик Микита Лишиться вічно байкарем Я не моральлю вас потішу А дам пораду найщирішу не заздріть люди ні царям, Ні знаменитим байкарям. Хай інша стежка світла і рівна В житті простелиться для вас, Щоб більш ніхто не опинявся Там, де Макар Телят не пас. Невмируще Він чорний був, як ніч, Вона, як день ясна, Страшенно він хотів, щоб згинула вона, Десь ухопив її в лабета кліщуваті і наказав рабам спалити на багатті. Вона ж замучена і спалена дотла, воскресла з попелу, такою як була. Він вислідив її у буряну негоду, у ланцюги забив і викинув у воду. Нехай її ковтне бездонна глибина. Та море спінилось і вийшла схвиль вона. Кажений кат її в труну забив дубову І наказав зарить у яму стометрову Та розлетілася на порохню труна І вийшла з-під землі нескорена вона Суворо глянула на ворога лихого І бридко стало їй, і плюнула на нього І в краплі слини кат жорстокий потонув І гидко згадувать, що він на світі був Хто ж він? Не відаю Імен у нього тьма. Вона – то правда. Смерті їй нема. Зарозумілість Виступав оратор давній, а народ шумів, гудів, до його нудної мови прислухатись не хотів. Щоб увагу привернути, щоб сподобатись усім, той оратор крикнув гучно «Я вам байку розповім». Щука, Ластівка й Деметра мандрували за Любки, і дорога привела їх до широкої ріки. Зміє Ластівка літати, Щука здорово пірна, а Деметрі що робити? Що придумає вона? Та й замук, запала тиша. Слухачів усіх трясе, що ж придумала Деметра, ти доказуй нам усе. А Деметра стала й дума. «Де беруться диваки, ті, що слухати охочі лише дитячі баячки, а коли доходить мова до складних державних справ, тільки хляпають ушима та ротами ловлять гав? Ні, з народу пролунало, ти, ораторе, не прав. Мудра байка важливіша багатьох державних справ». Шпилька Виступав у клубі «Лектор». Слухачі дрімали. Потім слухали артиста і дружно риготали. За артистом той же лектор появився на сцені. «Вам промовив довподоби всякі теревені». Розповів «І я вам байку, громадяни любі». Якось лазили дві мухи по стіні у клубі. Покрутились, роздивились і таке сказали. Дивна публіка зійшлася до цієї зали. Їм говорять про серйозне... Слухати не хочуть А розказують дурнички Весело регочуть Отака у мене байка Вийшла без моралі Тут підвівся сивочубий Чоловік у залі І промовив